Струнки незломлені щогли, виніс із самого осереддя бурі. Ці простори ця весна повертали його духові ясність і міць. Почував душим себе. Беззбройний блукав степами, заводив розмови з вершниками і з волопасами. І йому було їх не страшно. Вони виявляються здатні на приязнь, на мудрість і жарт. І ось тоді він для себе відкрив, що перед ним люди. І ці люди вечорами розкладали серед степу свої розкішні багаття. Частували римлянина смажениною, овечею-бринзою та медами. А потім співали. Ці люди мали здатність до співу. Співали, як орфеї, як давні твої боги. Ні, краще за богів. На берегах Тібру безжурну юність твою обдаровували таким співом тільки римські твої в самий серпанок одягнуті коханки-арфістки. У давнім ваше, наше у майбутнім, для вас земля, а наша далечінь. Сказав після цього Центуріонові, не проливай більше їхньої крові. Сховай меч, замирись. Ці люди вміють співати. І навіть він, грубий, звиклий рубати голови воїн, зрозумів цього разу Овідія, послухався, невідомо тільки чи надовго. В один із вечорів поет уже разом з ним попрямував до степового кострища, і знову при синіх смерках, при ясних зорях користались вони Варварською гостиною, де серед трав варилася проста кочівницька їжа В мідних казанах на триногах, що форму свою збережуть і для далеких нащадків. Степ цей був звиклий боронити себе. Та хоч мистецьке карбована зброя весь час поблискувала при людях, Чвар однак цього вечора не було. Дружній сміх племені дзвенів біля вогню раз у раз, і матері-кочовички, зовсім не схожі на вовчиць, спокійно годували грудьми своїх опецькуватих степових ромулів та ремів. Ще не було ні сарматок, ні половчанок, не було ще веселих слов'янок, ще їм належало тільки вродитись, прийти із майбутнього, а вогнище степове Для них уже палахкотіло. І їхній прабатько Танець вогнистий Уже кружляв, бряскотів оздобами, І пісня праматір Уже творилася, Ткалась із людської задуми І з тиші зірок. Сухим запашним повітрям степу Дихав на повні груди Публій овідій назон. Мудрими очима що стільки всього перебачили, споглядав, як юна дівчина в золотих дукатах перед ним танцювала, перевершуючи красою все, чим він колись спивався у римських хмільних ночах. Дана я назову тебе, сказав їй після танцю, даю тобі богині ім'я, бо ти богорівна. Негоже дитці першого карбівничого племені носити чиєсь ім'я. В мене є власне. Яке? Кегітка звати мене. За іменем птаха, якого ти ніколи не бачив і не чув. Якби йому того вечора вернулася молодість. Якби ця юна танцівниця і співачка могла б покохати його знікчемнілого, зістареного, всіма забутого вигнанця. А вона покохала... Нічого не боячись, проходячи спокійно поміж вояцьких мечів, з'являлась аж на мурах фортеці біля цієї самої вежі, що відтоді й до нині буде зватись Овідієва. Приносила йому цілюще степове зілля, здатне рятувати від найгірших римських хвороб та від старості. Перша медичка тих часів, подвигнута чистим своїм почуттям, Заповзялась вона відмолодити поета для творчості і для любові. «Вона покохала тебе», – казав Центуріон, – «тому що ти римлянин, що маєш фортеці і тримаєш меч важкий у руці». «Не за це», – відповідала дівчина. «За що ж?» «Співець ти», – зверталась вона до вигнанця, – «душа твоя повна світла». До чого торкнеться словом, всюди з'являється краса, мій степ від неї розквітає, природно за це покохати. Але ж я залишив свою молодість у вічному місті, коханки мої времії зістарілись, а ти така юна, і ніякі боги не приведуть до рівності наші літа, ось на мені сивина, вона розділяє нас. Не хочу, щоб розділяла. «Бо ти Овідій, поеми твої не знають старості, Душа твоя завжди юна, і я тебе люблю». Словаці ставали співом в її устах. «Для них земля, а наша далечінь». Почував, як вона своїми піснями відроджує його, Чув, як кров починає нуртувати в жилах гаряче й молодо. Юна Стілителько, чим віддячу тобі? Введу тебе ось такою, як є, в мою гетьську поему, може, в останню поему мого життя. І будеш ти вічно юна в ній, вічно прекрасна, як небо це, як цей ваш весняний розквітаючий степ. Квітуватимеш у слові моєї для тебе далекої мови, І перебудеш нас обох тілом тлінних І незахищених перед хаосом. Будеш і будеш, і віки не зістарять тебе. У степовому її чарзіллі, в натхненних співах любові Було, мабуть, щось справді цілюще. Чудодійна, може, навіть чаклунська сила таїлась, бо Назон змінювався на очах. Залога бачила його в ці дні відмолоділим та дужим. Його тепер не страхало ніщо. І одного разу він вигукнув на валу: Риме, і ти, Октавіане Августе, вщент розлетяться твої легіони, а пісня її все переживе. І тільки він знав, звідки в ньому вперше з'явилась оце безстраща поета. Уже пізно було. Всі порозходились, позмовкали транзистори. Тільки цикади невтомно січуть. Схилившись на мур, Інна в задумі слухає тишу цієї цикадної ночі, що так ніжно тримає на собі всіяний зорями небосхил. Простір моря потемнів, місячна доріжка пригасла, і сам місяць, звернувши на захід, дотліває червоною купою за містечком, за пагорбами, де вдень було б видно розлогі плантації виноградників. Прощавайте, пагорби, прощавайте. Золотаві, тугі, соняшним соком налиті грона. Не раз Інні доводилось з дівчатами працювати там, коли цілим училищам бувало, виходили допомагати Радгоспові в осінніх роботах. То були гарні дні, і в праці тій Інна знаходила справді щось поетичне. Бо ж хіба не прекрасно бачити людину, смаглу й веселу, з соняшним гроном у руці». Цікаво, чи росла за овід'ївих часів тут виноградна лоза? І чи було яке-небудь поселення там унизу, біля підніжжя фортеці, де зараз зрісніє вогнями містечко райцентру? Містечко типово південне, із світлого черепашнику. В день воно аж очі сліпить, і все засипане цвітом акацій. Виногради в'ються над самими вікнами бо тінню тут дорожать. За роки навчання Інна встигла зріднитися з біленьким цим своїм градом, з його, який, здається, античною білістю та ракушняковою золотавістю. І зараз, коли наближається час розлуки, хотілось би дівчині віршами сказати йому якісь вдячні, прощальні слова. І хоч з водопостачанням у містечку погано, бо водогін не мінявся ще, мабуть, з античних часів, без кінця його ремонтують, і вулиці всюди розриті, але й при всьому цьому жевріє у дівчини смуток розлуки з містечком і з училищем. І стає жаль їй навіть цих похмурих, зовсім неромантичних веж, де всідисущий турист полишає свої варварські сліди. Зорі яскравішають, Простір моря сповнився темрявою, І хоч крім темряви нема там нічого, Дівчина, мов би, жде чогось. Здається їй, що звідти, Де звечора світилась місячна доріжка, Щось може цієї ночі з'явитись. Зорі панують над світом, Вітерець дмухнув у лице, і коли вже зібралися йти, здалечі моря, з непроглядних мороків його, з'явилось вітрильне судно, десь аж під обрієм, зустрінуте вістрям прикордонницьких прожекторів. Хто не спав, міг бачити це. В снопах світла, під повним паруссям, повертаючись із плавби, рухався по обрію, «Оріон». Повертався він досить пошарпаний, і не дівчині з Муру було помітити його свіжі, набуті під час робочого рейсу травми. Лише згодом бригади стілителів-майстрів із судноремонтного зможуть взяти на облік усі його тяжкі ушкодження, поставити безпомильний діагноз. Зробивши, що треба, загоївши рани, вони потім випустять свого улюбленця в новий, може, ще складніший рейс. Були в районі Мальти, коли їх спостиг раптовий скаженних балів шторм, зовсім тут несподіваний о такій порі літа. Курсанти не знали спочинку вже другу ніч, раз у раз вилітали з кубриків у шквалисту темряву, щоб стати на зміну чи на підмогу до краю виснаженим товаришам. Вітрильникові, здавалось, не буде рятунку. Його кидали, як тріску. На нього навалою йшли темряви водяні гори в тисячі тонн вагою. І що вони досі не розчавили це зовсім тим дітне проти них суденце, і що Оріон наперекір усьому ще тримається на бурунах, це новачкам здавалося істинним чудом. Під час штормів особливо відчуваєш, які під тобою глибини, яка товща тьми. Капітан усвідомлював усю міру небезпеки. Тут навіть і новачок-практикант розумів, що ці ж самі вітрила, які так плавко та легко несли Оріон погожої днини, зараз можуть стати для нього згубними. Кожен із них, кого поєднав Оріон, в тривозі дослухається, як гудуть і гудуть над ним під ураганним вітром напнуті ткані полотна, і найсуворіший наказ нікого тут не дивує. Бо ж це і є вона, ота рідкісна апогейна ніч, коли на заздалегідь визначених місцях біля кожної щогли і снасті невідлучно чергують молоді матроси з ножами, готові за першою командою різати паруси, обтинати труджені свої крила, щоб хоч у такий спосіб послабити їхню дію». Цієї ночі травмувало Ягнича. Ударом хвилі кинуло його через палубу між троси, мало не збило за борт, і коли до нього збіглись молоді моряки, він без їхньої допомоги не міг навіть підвестися. Вхопивши по під руки, відтягли його вниз у лазарет, але й там старому не стало легше. Стогнав, аж підвивав. А цього від Ягнича Хлопці ніколи не чули. Це була недобра прикмета. В ніч випробу збило, знівечело найнадійнішого майстра, єдиного і, по суті, незамінного знавця вітрильної справи. Того, хто всіх їх курсантів навчає у рейсі, чий досвід для них, мав просто магічну силу. Весь мокрий, як хлющ, корчив від болю, хапався за живіт, Лаявсь нечувано. Ягнич гинув. Майстер помирав. Приступ апендициту, чи що там воно було, Та тільки так старого скрутило, Що в декого з курсантів зовсім опала душа, Відлітала Надія, кришка старому. Смерть людини завжди вражає, А це ніби мав покинути їх ягничів дух, під час найбільшої скрути полишити новачків на розтерзання нічної стихії. Недобрий знак. Справді зловісне щось, мимоволі подумає не один з молодих, бо море часом заганяє людину в такі скрути, коли навіть сучасний хлопець, інтелектуальний курсант, починає вірити в давні моряцькі прикмети. І ягнич, як безхипний психолог-наставник, видно, й зараз не забував, що відбувається в душах курсантських, що це означало б для них, якби ось він тут раптом так по-дурному віддав кінці. Ні, не маєш ти права зараз кинути свою вахту. І коли судновий лікар запропонував негайно операцію, ягнич тільки прохрипів. «Та беріть уже, четвертуйте». Ягнич, для якого медицина була суцільним обманом, зараз без спротиву підставляв себе під ножа. Лікар, молодий спеціаліст, звелів прив'язати хворого до койки, звелів прив'язати і себе, інакше шторм не дав змоги оперувати. Був стогін, був крик і лайка, було якесь звіряче виття. Все єство, все нутро Ягничеве волало проти того, що його зараз вивертають на вигоріт. Іншим разом, він, звичайно, ні за що б не згодився на таке. А що зараз дався під ніж, то це сприймалось як останній ягничів подарунок товариству. Бо як же вони без нього зостануться в отаку ніч? «Ріжте!» «Ой, ні, не ріжте!» — хрипів, знемагаючи Ягнич. В цих безтямних харчаннях, у белькотанні, здавалось, немає вже глузду. І тільки присутній при операції замполіт розшифрував цей белькіт як передкінцеву волю старого, як його заклинання, щоб не різали там на горі пару сів, трималися до останнього. А наступного дня... Шквал пронесло, і втишене море засвітилося сонцем. Курсанти, що після цього сатанинського поєдинку з стихіями прийшли провідати Ягнича, застали його знеможеним, але, мов би, просвітлілим. Хлопці, дарма що були вимордувані буряною ніччю, дозволили собі навіть пожартувати, допитувались Ягнича. Про яку то він тьотю мотю кричав прив'язаний під ножем хірурга. Пусте, не було ніякої тьоті моті. Не захотів ягнич про це й говорити. Як там бізань, а грот, а фок не потрощило? Оце його зараз цікавило. Ох і крику ж було, не відставали хлопці. Уже, здавалось, все. Нема нашого Нептуна. А воно, бач, як. З потойбічного рейсу вдалося вернутись. Сила волі це у вас, чи просто зі злості? Звідки така життєстійкість організму? Ягнич, здається, і сам не міг цього до кінця пояснити. Серце, видать, виявилось ним рушче. Почуваю, що каюк мені, зовсім уже вмираю, а от вмерти ніяк не можу. Зізнавався він у цьому з тихою ніяковістю. Аж ніби незручно було йому зараз, що такого переполоху нагнав на екіпаж, завдав стільки клопоту і їм, і цьому конувалові з ножем. Серце перша причина. Не скажеш, майстер, що, може, тільки завдяки їм і вижив, бо хіба ж міг він полишити їх жовторотих у таку найтруднішу ніч? Ради них, власне, і підножалі їх, ради них і не вмер щоб тільки не розгубились вони та вистояли в цьому своєму першому скаженному випробі. Серце само знає, коли йому треба бути ним рушчим. Рейс тим часом тривав. Вітрильник, лігши на курс, прямував до рідних берегів. Незабаром ще довелось їм підбирати з плота греків рибалок, котрі після того, як були вже взяті на палубу, Нагодовані і перевдягнуті в спортивні костюми курсантів все ще не могли прийти до тями. Неспроможні були в своїм очманінні до ладу пояснити, яким чином пощастило їм після загибелі судна зачепитись на своєму жалюгідному плотику, зачепитись і втриматись, доки їх підібрав Оріон. Лікар подавав потерпілим необхідну допомогу, і тепер уже не ягнечив стогін, наповнював кубрик. А навпаки, сам він дослухався, як молодий кучерявий грек, покладений для уколу, щось белькоче по-своєму, а по-нашому тільки йойкає під шприцом. Йойкання, воно ж однакове у всіх, як і сльоза горячі радості. Незабаром греків мали здати на берег був намір лишити в Піреї і свого щойно прооперованого пацієнта на долікування. Але Ягнич відмовився на відріз. Самий намір цей видно його неабияк образив. "Якщо такий Ягнич став вам важкий", сказав капітанові, "викиньте десь, та тільки на рідному березі, бо і в Ягнича є там своя кураївка". Капітан заспокоїв: "Ні то й ні". Проти вашої волі ніхто йти не збирається. І додав з усмішкою, А Кураївка то сила. Ягнич, однак, і після цього Ще деякий час тримався насторожі Остерігався підступності Коновала. Дасть якихось порошків приспить І прокинеся вже в чужому порту. Не пірей його злякав, Злякала самотність. У тому Піреї бував він безліч разів, люди як люди, хоча й іншого племені. Випало навіть так, що й перший його ягничів рейс колись був саме до Пірея. Це тоді, коли ще без вусим комсомольцем, набавивши собі літ, потім це і в паспорт перейшло, за відомим призовим комсомолу прийшов він на флот разом з тисячами таких, як і сам, буцматих, степових. Кримизняків. І бувають же збіги в житті. Тільки ступив на палубу, одразу і в рейс виконувати відповідальне доручення комінтерну. Суть завдання полягала в тому, щоб спішма зайти до Пірея і в обхід портових властей узяти вночі на борт болгарських революціонерів, котрих треба було врятувати від розправи після поразки повстання. І ходив і ризикував, і взяв їх таки тієї ночі потай на борт. А тепер у цим самім Піреї тебе виходить самого з борту. Одначе обійшлось, мають такі совість. Проти Піреї, як такого, він нічого не має. Але із Кураївки його не смійтесь. Бо кожна людина має свій берег. І природно тобі до нього душею тягтися будь звідки, хоч би де опинився. Недарма ж давно помічено моряками, що й судно йде худчіше, коли повертається до рідних берегів, само летить. Відлежуючись у кубрику під лікарським наглядом, ягнич поволі одужував, терпляче виконував усі належні приписи коновала, хоча помітно й нудився. Хортіло йому знати, де вони зараз ідуть, який там день на горі. І який вітер! А ще який вигляд має Оріон після бурі, після пекельних ночей? Чи схожий на себе? Чи до невпізнання знівичило його та поскубло? Цікавився, хто це зустрічним гудком вітав їхній Оріон? Та як його красення не вітати? Навіть чужі капітани здалеку його впізнають на морських дорогах. Хай там датчанин іде, чи француз, чи норвежець, а минаючи неодмінно гукне сиреною, привітає. Такий здавна існує звичай. І кому-кому, кому, а ягничеві він до душі. Якось зайшов провідати його капітан, хавдую до Гурієвичу. Сів біля ліжка, розпитав про самопочуття, Похвалив відвагу та хист молодого лікаря, вони, здається, дружать. Здорово впорався. Хоча вигурієвочу для нього перша операція. Воно й видно. До мене тільки жаб в інституті різав, а тут нарешті людина попалась, є на кому повчитись. Не кажіть, умілець. Кишку, яку треба усе не міг знайти. Усе не затутяг. Ні, я серйозно. Молодчина він таки. В такій ситуації. При такій хитавиці, коли все шкиреберт летіло, не розгубився, миттюй точно поставив діагноз і майже без наркозу, та ще тупим ножем. У них тупих не буває. Недаремно дали диплом, та ще й з відзнакою. — Хай відзнака, а кишку тягнув не ту, — сказав Ягнич, і після цього поринув у свої думки. Бачив усяких він і капітанів, і лікарів. Про свого теперішнього капітана, оцього самого Янченка, він найкращої думки. Має пошану до людських літ, до заслуг трудових. У жодному з рейсів старого зумисне не скривдив. Сам він, Янченко-капітан, теж із числа колишніх ягничевих вихованців – Теж свого часу у званні курсанта ходив на Оріоні і, як і всі лазив по реях, стояв перед викладачем із секстантом у руці, виконуючи урок, уважно беручи пробу сонця. Скільки їх, молодих, перейшло тут через Оріон, скільки гартувалось під його вітриллям. Один контингент курсантів змінювався іншим. Вже колишні твої вихованці яких ти до сьомого поту ганяв, школив, підхвалював або присоромлював, самі десь ходять тепер по світових акваторіях у званнях штурманів, старпомів або й капітанів. І тільки він, Ягнич, залишається на палубі Оріона, ніби привіз до неї. Він тут як вічний. Все кроїть та шиє цупке, злежане, спеціально оброблене, у ляній олії виварене парусся, чи то пак парусину, бо тільки після його рук вона стане паруссям. Все іншим та іншим, що приходять на вишкіл із мореходок, передає прості свої секрети. Як зв'язати вузол той або той, зачалити кінець, на сталевім кінці доладнувати гашу, що по зветься огон. Наче воно не однаково «огон» чи «гаша». Та, мабуть, що ні. Для кого «огон»? А для нього це тільки «гаша», так і не інакше. Всьому флотові свою кураївську термінологію нав'язав. Добре вже й те, що не забувають, не один із тих, хто проходив на Оріоні цупку курсантську науку, опинившись навіть у міністерстві, чи зустрівши однокашника десь у далекім порту, не забуде перепитати Ну, як там наш Ягнич? Вічний наш вузлов'яз? Щойно радіограмою порт запитував про вас, каже капітан. Цікавились станом здоров'я. Думали, мабуть, що пішов уже Ягнич акулам на поживу. Та, як бачите, ще живий і теплий. Ніде він не дінеться від вас. Дивиться на капітана своїми замруженими очима. Приємно все таки бачити людину в такій молодості, в самому її розквіті моряк, хоч як поверни моряк, не приховує й від інших, що закоханий у свій Оріон. Молода дружина якось запитує, коли ти вже налюбуєшся своїм Оріоном. Та каже, мабуть, ніколи.